Calendar ortodox. 25 aprilie. Cine este Sfântul prăznuit în această zi de mare har? Astăzi, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului și pe Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Întrebarea aceasta pe buzele credincioșilor primește răspuns prin pomenirea acestor uriași ai duului. Pe 25 aprilie, prăznuim un mare dascăl al rugăciunii neîncetate și pe scriitorul celei de-a doua evanghelii. Această zi ne cheamă la o viață curată și la mărturisirea vie a credinței în Hristos prin har dumnezeiesc. Sfinții zilei, 25 aprilie, Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, povățuitorul rugăciunii Isihaste. Născut în anul 1692 în ținuturile poltavei din Ucraina, acest mare luminător a ales să-și pună viața în slujba Domnului încă din tinerețe. Pașii săi, călăuziți de o tainică dorință de sfințenie, L-au purtat spre țara românească într-o perioadă de înflorire a credinței, sub ocrotirea spirituală a unor figuri precum Sfântul Antimi Vireanu. Această așezare pe pământ românesc nu a fost întâmplătoare, ci a reprezentat context duhovnicesc necesar pentru ca semințele rugăciunii minții să rodească din belșug în inima sa și a ucenicilor săi. Urmând rânduiala din calendarul ortodox din 25 aprilie, înțelegem că parcursul său monahal a început cu adevărat la Mănăstirea Del Hăuți. Aici. Sfântul Vasile a petrecut două decenii în aspre nevoințe, fiind recunoscut rapid pentru smerenia sa adâncă. Deși tânăr, la nici 30 de ani, a fost rânduit stareț, adunând în jurul său o obște de sfinți căutători ai lui Dumnezeu. El a transformat viața de obște într-o școală a tăcerii, unde peste 40 de sihaștri învățau arta negrăită a pazei minții, fundamentul mântuirii în tradiția ortodoxă, practicarea rugăciunii minții și moștenirea de la poiana mărului. După ce a pus bazele mai multor schituri în munții Buzăului și ai Francei, Sfântul Vasile s-a stabilit definitiv la Poiana Mărului, locul care avea să-i poarte numele peste veacuri. Aici, el a sistematizat învățătura despre rugăciunea neîncetată, devenind un adevărat pilon al isihasmului românesc. Nu a fost doar un trăitor, ci și un teolog profund, traducând și scriind cuvinte care să ghideze sufletele prin labirintul patimilor spre lumina lui Tabor. Cea mai mare realizare a sa, Dincolo de scrieri, a fost formarea de ucenici. El a fost părintele spiritual al Sfântului Paisie Velicicovski, pe care l-a călugărit la Sfântul muntea Tos în anul 1750. Prin această legătură, Sfântul Vasile a asigurat continuitatea tradiției filocalice, care a reînoit monahismul în întreaga Ortodoxie. Trecerea sa la cele veșnice petrecută la 25 aprilie 1767, a marcat doar începutul cinstirii sale ca sfânt purtător de Dumnezeu. Înțelesul dogmatic al pazei minții în viziunea Sfântului Vasile Conform proloagelor de la Ohrida, importanța unui dascăl precum Sfântul Vasile de la Poiana Mărului rezidând în capacitatea sa de a explica-i trezvia. În plan dogmatic, paza minții nu este o simplă concentrare psihologică, ce o stare de alertă spirituală prin care omul refuză să lase gândurile pătimașe să intineze altarul inimii. Prin rugăciune, Sfântul Vasile ne învață că harul Dumnezeesc restabilește chipului Dumnezeu un om, făcându-le capabil să vadă prezența Creatorului în toate lucrurile. Prăznuirea Sfinților din 25 aprilie ne amintește de datoria fiecărui creștin de a-și curăț mintea. Aplicația practică pentru noi este simplă, dar exigentă. Să nu lăsăm nicio zi să treacă fără măcar câteva minute de liniște, în care să chemăm numele Domnului, alungând zgomotul lumii pentru a uși șoapta Duhului Sfânt. Această lucrare interioară este singura care poate aduce pacea reală într-o societate agitată. Troparul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului învățătorul al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povățuitorule al călugărilor, propovăduitorul al harului, dascălul rugăciunii minții celei cu trezvie lucrate, părinte cu cuvioase Vasile, Roagă pururea pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Apostol Marcu, Ierarhul Macedoniei și Mucenița Nici. În această zi privirea noastră se îndreaptă și către ucenicul sfinților apostolii Petru și Pavel. Sfântul Apostol Marcu este o figură centrală a creștinismului timpuriu, fiind cel care a pus în scris faptele și cuvintele mântuitorului sub îndrumarea Sfântului Petru, oferindu-ne astfel Sfânta Evanghelie care îi poartă numele. Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu Sfântul Marcu a fost un misionar neobosit, însoțindu-i pe marii apostoli în călătoriile lor de încreștinare a lumii. După ce a propovăduit în Cipru și la Roma, el a pus bazele bisericii din Alexandria, unde a slujit ca întâi episcop. Sfârșitul său pământesc a fost unul marcat de cununa mucenicei. A fost prins de păgâni chiar în timpul Sfintei Liturghii Pascale, fiind târât prin oraș cu funii până când sufletul său s-a mutat la cer. Simbolul leului, asociat Sfântului Marcu, nu amintește doar de începutul Evangheliei sale, ci și de forța sa duhovnicească prin care a zdrobit idolii Egiptului. Astăzi, Patriarhia Alexandriei îl cinstește ca ocrotitor suprem, păstrând vie moștenirea sa apostolică. Curajul său de a mărturisi în fața morții este o dovadă a faptului că taina mântuirii este mai puternică decât orice teroare pământească. Sfântul Hierarh Macedonie, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul Macedonie a păstorit biserica din capitala imperiului într-o perioadă de mari frământări teologice. El a rămas ferm în apărarea dreptei credințe împotriva erezilor care încercau să tulbure unitatea creștină. Fidelitatea sa față de dogmele stabilite de sfinții părinți la costat exilul, însă a câștigat pentru el răsplata cerească a celor ce nu fac compromisuri cu adevărul revelat. Sfânta Muceniță Niți, Sfânta Nichi sau Victoria, a pecetluit dragostea sa pentru Hristos prin vărsarea sângelui. Într-o epocă în care mărturisirea creștină echivala cu sentința la moarte, ea a refuzat să aducă gertfe zeităților false. Prin gertfa ei, ea ne arată că fragilitatea omenească, atunci când este unită cu puterea lui Dumnezeu, devine de neînvins, primind strălucirea negrăită a sfințeniei. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din viața Sfântului Vasile învățăm că liniștea nu este absența sunetului, ci prezența lui Dumnezeu în inimă prin rugăciune neîncetată. Putem aplica acest lucru refuzând să participăm la bârfe sau la conflicte inutile, păstrând o tăcere lucrătoare în momentele de stres. De la Sfântul Marcu învățăm curajul mărturisirii. Putem aplica lecția sa prin asumarea publică a credinței noastre, fără rușine, în fața unei lumi care deseori ignoră valorile creștine care moment din viața acestor sfinți va inspira cel mai mult în context duhovnicesc vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim